Desátník Řemender netrpělivě naslouchal mírně upravené verzi tohoto příběhu. A Poléna viděla, jak mu hlavou letí myšlenky. Pohárek patřil vojákovi, teď patřil jinému vojákovi. To byla fakta a on s tím nemohl celkem nic dělat. Proto se stáhl na bezpečnější pole všeobecné šikany. Takže... Ty si myslíš, boh, vy jak nejseš chytrý, čuráček, co? Ne, desátníku, ale, takže vy jste hloupé, je to tak? No, dal jsem se nalejt, odpověděla Apoléna pokorně. Někde za Řemendrem se někdo uchechtl. Dám si na vás pozor, čuráček, zavrčel Řemender momentálně poražen. Jen zkus udělat jedinej křivej krok a něco uvidíš. Pak odkráčel. Hm. odkašlal si hlas vedle Apolény. Obrátila se a zjistila, že vedle ní stojí další mladík oblečený v obnošené šaty. Bylo vidět, že je dost nervózní, i když nervózní výraz neskrýval, že mladík navíc ještě zuří. Byl velký a rudé vlasy měl ostříhané tak nakrátko, že jeho hlava vypadala sotva slabě ochmířená. Ty jsi řimbo, že? Řekla. Jo, a myslel jsem, teda nemoh bych si půjčit tvoje holení? A Poléna se mu podívala na bradu holou jako kulečníková koule. Mladík se začervenal. Jednou s tím začít musím, ne? Řekl poněkud vzdorovitě. Ta břitva by potřebovala obtáhnout, upozornila ho Apoléna. To je dobrý, vím, jak se to dělá, přikývl Zimbo. Apoléna mu beze slova podala břitvu a pohárek a využila příležitost k tomu vklouznout na záchod, dokud byli všichni ostatní zaměstnáni. Zasunout ponožky do kalhot byla otázka okamžiku. Potíž byla v tom, jak je tam upevnit, ale to nakonec vyřešila tak, že jednu z nich z části rozvinula a volný konec si zasunula pod opasek. Byl to zvláštní pocit. Ponožky se na to, že se jednalo jen o kousek vlny, zdály podivně těžké. Pak se Apoléna vydala zjistit, jaké hrůzy přinese avizovaná snídaně. Ta přinesla okoralý koňský chleba, klobásu a velmi slabé pivo. Vzala si krajíc chleba a klobásu a posadila se. Na požití koňského chleba se musel člověk soustředit. V poslední době čím dál tím víc nahrazoval chléb obyčejný. Byl to chléb upečený z mouky smíchané se sušeným hrachem a fazolemi a se zbytky zeleniny. Kdysi se pekli jen pro koně, aby byly v co nejlepší formě. Teď jste pomalu na stole neviděli nic jiného, a i koňského chleba bylo čím dál tím míně. Na to, abyste se propracovali krajícem koňského chleba, jste potřebovali čas a dobré zuby, stejně jako jste museli zapomenout na to, co je to představivost, když jste se chtěli pustit do těch nových klobás. A Poléna seděla a soustředila se na žvíkání. Jediná klidná oblast byla kolem vojina Maledikta, popíjejícího svou kávu jako mladý gentleman, který si sedl na zahrádku přepichové kavárny. Na tváři měl výraz člověka, který už ví o životě své. Když uviděl Apolénu, kývil na pozdrav. Tam na záchodku byl to on, přemýšlela. Jenže já se vrátila ve chvíli, kdy dovnitř vrazil řemender a všichni vyskočili a začal ten zmatek. Mohl to být prakticky kdokoliv. Používají vůbec u píři záchod? No, ano, nebo ne? Už se jich na to někdo odvážil zeptat? Vyspal ses dobře? Zavolal na ně maledikt. Ale jo, a co ty? Odpověděla Apoléna. Nemohl jsem to v té kulně vydržet, ale pan Hostinský mi laskavě nabídl k přespání svůj sklep, odpověděl Maledikt. Starý zvyk je železná košile, chápeš? No, alespoň staré, přijatelné zvyky. Nikdy jsem nespal dobře, když jsem nevysel. A ty máš kávu? Vozím si svou vlastní zásobu, přikýbl Maledikt a ukázal na drahocený malý kávovar vyrobený ze stříbra, který mu stál u loktu. A pan Hostinský mi laskavě uvařil trochu vody. Pak se usmál a odhalil přitom dva dlouhé vlčí špičáky. Ani bys, Olivere nevěřil, co všechno se dá docílit pouhým úsměvem. A Poléna přitívla. Ehm, a Igor je tvůj přítel? zajímala se. Zatím Igor, který seděl u vedlejšího stolu, dostal z kuchyně svou klobásu, která vypadala jako syrová a soustředěně pozoroval. Od uzenky vedly dva dráty ke korbeli stovatého piva, na jehož hladině se dělali bubliny. Nikdy předtím jsem ho v životě neviděl, zavrtěl hlavou upír. Jenže znáš to, když se jednou setkáš s některým z nich, máš pak dojem, že je znáš všechny. Doma jsme taky měli Igora. Úžasní pracanti, velmi spolehliví, naprosto důvěryhodní a samozřejmě nepřekonatelní, co se týká sešívání věcí, pokud chápeš, o čem mluvím. Ty stehy, co má na hlavě, ale nevypadají moc profesionálně, odpověděla Apoléna, které začínal vadit Malediktu v stálý výraz jakési samozřejmé nadřazenosti. Ach, ano, tohle, to je takový zvyk Igorů. Jde o vzhled? Je to něco jako kmenové tetování, chápeš? Oni se rádi předvádějí. Ha, my měli kdysi sloužícího, který měl stehy kolem celého krku a byl na ně vyhýmečně pyšný. Vážně? Opáčila apollé na mdle. Jasně. A největší psina na tom byla, že to dokonce ani nebyla jeho hlava. Igor měl v ruce injekční stříkačku a s pohledem plným spokojenosti pozoroval klobásu. Na okamžik měla Apoléna dojem, že se klobása pohnula. Tak končit! Je čas se pohnout, vylíná bando! Zaštěkal desátník řemender, který vpadl do místnosti. Jedu, jedu! To znamená, že nastoupíte do dvojzadu podle velikosti. To platí i pro vás, čuráček! A co vy, pane Upíre, vy se k nám dnes ráno nepřidáte na trochu toho lehkého vojenského cvičení, he? Tak na nohy, a kde je ten zatracený Igor? Tady, bány. Ozval se Igorův hlas zhruba deset centimetrů za jeho zády. Desátník se bleskově obrátil. Jak se sem dostal, zaječel. To je dar, báne. Odpověděl nevzrušeně Igor. Neodvažuj se mi ještě jednou takhle připlížit zasáda. Přidej se k těm ostatním. A teď? Pozor! Řemender si teatrálně povzdechl. Á, ah, to znamená, postavte se rovně, chápete to? Ještě jednou a teď svěžně a s citem. Pozor! Aha, už je mi jasné, v čem je problém. Máte kalhoty, které mají sklony být neustále v pohovu. Myslím, že budu muset napsat tvé vodkyni a poradit jí, aby od vás chtěla své peníze naspět. Co je vám k smíchu, pane upíre, vojí ne? Zemender se rozkročil před malediktem, který stál v bezchybném pozoru. Jsem rád, že jsem právě u vašeho regimentu, desátníku. Nabadejď, zamumlala Zemender. Napačkej. Nebude to dlouho trvat a už tak... Všechno v pořádku, desátníku, zeptal se seržant Honzárum, který se objevil ve dveřích. Je to ještě horší, než jsme čekali, seržanté, povzdechl se desátník. Měli jsme je rovnou zahnat kamením tam, odkud přišli, to vám říkám, pane. Je to Pavel, jenom mizerný Pavel. Dobrá, mládenci, dejte si pohov, zvolal Honzárum, a vrhl po Řemendrovi pohled méně než přátelský. Dnes zamíříme dolů do Poplešska, kde se sejdeme s ostatními verbískými skupinami a tam vy nejšťastnější z mladíků dostanete uniformy a zbraně. Má snad už někdo z vás zkušenosti se zbraněmi. Vy, zpěváčku. A Poléna spustila ruku. Tak trochu, seržante. Něco mě naučil bratr, když byl doma nadovolené a někteří z těch starších chlápků v hospodě, kde jsem pracoval, mi dali různé rady. To byla skutečně pravda. Byla telegrace pozorovat, jak se děvče ohání mečem a když se jí právě nesmály, byly celkem laskaví. Učila se rychle ale dávala si záležet na tom, aby vypadala pořád stejně neohrabaně i ještě dlouho potom, co dostala čepel do ruky a cítila, že má ten správný nátisk. Mimo jiné to dělala i proto, že používání zbraní byla práce mužů a žena, která vzala do ruky zbraň, byla hříchem před tváří nukátovou. Byla směšná, jen dokud byla neohrabaná a bezpečná, jen dokud byla směšná. Takže tady máme experta, jo, už klíbl se zle Řemender. Ty seš teda skutečnej šermíský kénios? Ne, desátníku, odpověděla Apoléna pokorně. Dobrá, ozval se znovu Honzárum. Ještě někdo z vás. A kemžik seržanté? Já myslím, že by se nám všem líbila nějaká praktická ukázka šermu v podání fechter, majster, čuráčka, co? Přerušil ho Řemender. Nemám pravdu, mládenci. Skupina začala mumlat mezi sebou a většina mladíků rozpačitě krčela rameny. Všichni pochopili, že Řemender je protivný a zlomyslný tyran, který si chce na někom vlít vstek ale s jistou dávkou úlevy a ponoukání půdem sebezáchoby byli rádi, že si nevybral právě je. Řemender tasil svůj meč. Pojďte mu zbráň, seržanté. No tak, užijem si jen trochu zábavy, ne? Honzárum zaváhal a pak se podíval na Apolénu. Co ty na to, mládenče? Nemusíš to dělat. Dřív nebo později bych se tomu stejně nevyhnula, pomyslela si Apoléna. Svět je plný takových řemendrou. Když před nimi couváte, jdou pořád za vámi. Musíte je zastavit hned na začátku. Povzdechla si. Tak ano, seržante. Honzárum vytáhl od pasu jednu ze svých těžkých šavlí a podalí a Apoléně. Zbraň vypadala neobyčejně ostrá. On ti neublíží, zpěváčku, řekl Honzárum a vrhl pohled na Řemendra, který se spokojeně ušklíbal. Taky se o nic neudělat, pane, řekla Apoléna a pak se v duchu proklela za tu zbytečnou spupnost. To za ní jistě mluvili ty ponožky. Na vybarně, zavrčel Řemender a okus ustoupil. Tak se mrkneme, z jakého jste materiálu, čuráčku. Maso, pomyslela si Apoléna. Krev, svaly, šlachy. Všecko se to snadno seká. No, takže. Řemender zamával čepelí nízko nad zemí, stejně jako to dělali staří veteráni u nich v hospodě pro případ, že by patřila k těm, kdo si myslí, že celý vtip šermu spočívá v tom zasáhnout protivníkovu zbraně. Nevšímala si ho a pozorovala jeho oči, což nebylo tak nebezpečné. Jistě jí nespůsobí vážné zranění, rozhodně ne Honzárumovi před očima. Pokusí se o něco, co bude bolestivé a co přinutí ostatní, aby se jí vysmáli. To je pro typy, jako je Remender naprosto typické. Mezi štamgasty každého hostince najdete jednoho nebo dva takové. Desátník přidal na agresivitě a několikrát zautočil, ale Apoléně se vždy podařilo uhnout a dvakrát dokonce šťastnou náhodou odrazila nebezpečný výpad. Pak si ale uvědomila, že její štěstí nemůže vydržet dlouho a pokud se bude pokoušet bojovat podle pravidel, odhadne je Řemender správně. Pak si vzpomněla na radu, kterou jí k dákavým hlasem dával starý bezubka Abine, penzionovaný seržant, kterého připravil meč o ruku a sladké domácí víno o všechny zuby. Dobrý šermíř hrozně neračerbuje s nováčkem holka. Vona je to v tom, že nikdy nevíš, co ten pasranej nováček udělá. Divoce machla šavlí. Řemender musel její úder odblokovat a čepele se na okamžik zaklesly. Nic lepšího neumíš, čuráček, zašklebil se desátník. A poléna se naklonila a chytila ho zakošili na prsou. Ne desátníku, odpověděla, leda snad tohle. Prudce a ze všech sil zatáhla hlavu a sklonila ji. Srážka byla bolestivější, než čekala, ale zaslechla, jak něco chřuplo a věděla, že to nepatřilo jí. Rychle uskočila zpět, mírně otřesená, ale se zbraní připravenou. Řemender klesl na kolena a z nosu mu pryštěla krev. Až vstane někdo zemře. Zadýchaná Apoléna se pohledem obrátila o pomoc k seržantu Honzárumovi, který si založil ruce na prsou a teď si tiše a s nevinným výrazem prohlížel strop. Sadil bych se, že tohle jste se od svého bratra nenaučil, zpěváčku. Ne, seržante, to mám od bezubky Abineho, seržante. Honzárum se k ní najednou obrátila a usmála se. Cože, starý seržant, aby ne? na seržante, tak to je jméno z minulosti, ten chlap ještě žije, jak se má ten zatrasený starý hříšník. Hm, řekl bych, že se docela drží, odpověděla Apoléna a stále ještě se pokoušela chytit dech. Honzádům se zasmál, <laughs> jasně, vsadil bych se, že ano, ten, když se začal rvát v baru, to byly jeho největší boje, vsadil bych se, že to není jediný trik, který tě naučil, že ne. Ne, pane, ostatní chlapi měli staříkovi zlé, že jí prozradil takové věci, ale ten se jen šklíbil do svého piva. A poléně stejně trvalo dost dlouho, než jí došlo, co jsou to rodinné šperky. Slyšel, řemendré, obrátil se seržant ke klejícímu desátníkovi, z jehož nosu odkapávala na zem krev. Jak se zdá, tak si měli ještě štěstí. Pamatujte si jednu věc, chlapi. Za fair play vás ve skutečném boji nikdo nepochválí, ale to se rychle naučíte. No tak dobrá, zábava skončila. Vyběžte a namočte si to do studené vody. Vždycky to vypadá hůř, než jaké to opravduje. A tím to skončilo, vy dva. To je rozkaz. Moudrému na pověz. Rozumíme si. Ano, seržante. Přikývla a na pokorně. Řemender nevrle zavrčel. Honzárum se rozhlédl po ostatních nováčcích. Dobrá. A z vás ostatních držel už někdo z vás v rukou alespoň hůl. Hm, no vidím, že budeme muset začít pomalu a postupovat. Řemender znovu zavrčel. Toho muže musel jeden obdivovat. Byl sice na kolenou, mezi prsty, kterými si svíral nos mu bublala krev, ale přesto si dokázal najít způsob, jak někomu způsobit alespoň malou nepříjemnost. Fajn obíhá ma beč, seržante, upozorňoval. Umíte s tím zacházet? Podíval se seržant na Maledikta. No, ani ne, pane. Potřásl hlavou Maledikt. Nikdy jsem s tím necvičil. Nosím to jen pro vlastní ochranu. O jak můžete nosit meč pro ochranu, když ho umíte používat? Ne pro svou, pane. Pro ochranu jiných lidí. Vidí méče, tak se na mě netroufnou. Hm, ale kdyby si troufli, mladej, tak by ti nebyl nic platný, uvažoval nahlas seržant. Ne, pane, asi bych jim prostě jen utrhl hlavu, pane. To mám na mysli, když mluvím o ochraně, pane. Ochranu potřebují oni, ne já. A kdybych provedl něco takového, kdyby mi udělala ze života peklo. Seržant ho chvíli pozoroval. Dobře vymyšlenou. Zamumlal nakonec. Za zády se jim rozlehla rána a převrátil se stůl. Trol Karborund, který pod ním ležel, se posadil, zasténal a znovu se zřítil na záda. Při druhém pokusu se mu dokonce podařilo zvednout na nohy. Stál, kymácel se a oběma rukama si svíral hlavu. Desátník Řemender, který už se také postavil na vlastní nohy, Zřejmě zapomněl zuřivostí i na strach. Prudce vyrazil k trolovi, postavil se před něj a přestože mu z nosu pořád ještě odkapávala hustá krev, bylo vidět, že se třese v steky. – Dy odborný skřede! – zaječel. – Dy osdudo! Karborund natáhl jednu ruku, uchopil desátníka za hlavu a opatrně a bez jakékoliv námahy ho zvedl do vzduchu. Přesunul si ho před jedno napůl zalepené oko a otáčel s ním sem a tam. Já jsem vstoupil do armády, zaduněl kameně. Och, u koprolitu. Koprolit není žádný nerost nebo vzácný kámen, jak by vám mohla našeptat vaše barvitá obrazotvornost, ale, jak vám suše sdělí každý naučný slovník, skamenilý trus pravětík zvířat. Kdo je, do je na badení nadřízeného poddůstřeníka? Zaječel přidušeným hlasem desátník. Položte, prosím, laskavě desátníka na zem, vojí řekl seržant Honzárum. Troll zabrčel a spustil muže na podlahu. Omlouvám se, myslel jsem, že jste trpaslý. Žádám, aby byl tenhle buš gabřidit zatčen. Ne, desátníku, to neuděláte. Přerušil ho seržant. O nic nežádejte, protože teď na to není vhodný čas. Tak vzhůru a do řady. Přísahám, že jestli na někoho ještě jednou zkusíte něco podobného, budete mít trošklivé potíže. Jasné. Rozumím, seržant zabrumlal troll, opřel se klouby rukou o zem a tak získal potřebnou rovnováhu. No dobrá, přikývil seržant a okrok ustoupil. Takže dnes, mý drazí hoši, se naučíme něco o tom, čemu my říkáme pochod. Za prudkého větru a hustého deště opustili šamraži. Zhruba hodinu po tom, co zmizeli v zákrutu údolí, kůlna v níž nocovali z nepochopitelných důvodů, schořela jako vých. Svět viděl mnoho lepších pokusů o pochod v útvaru. Třeba tučňáky. Seržant Honzárum uzavíral kolonu. Jel na voze, vykřikoval pokyny, ale rekruti se pohybovali, jako kdyby se ještě v životě nepotřebovali dostat od někud někam. Seržantovi se podařilo veřvat do jejich kroku rozkývanou jednotnost, ale pak stejně zastavil a udělil celé řadě z nich osobní lekci v záležitosti pojmů vpravo a vlevo. V podobných hrádkách a radovánkách postupně opustili hory. Poli vzpomínala na ty první dny se smíšenými pocity. Nedělali nic jiného, než že pochodovali, ale ona byla na dlouhé cesty zvyklá a měla dobré boty. Kalhoty ji přestaly dřít. Vodnatelné slunce se rozhodlo dát si tu práci a začalo svítit. Oteplilo se. Kdyby nebylo desátníka, bylo by všechno fajn. Přemýšlela, jak řemender, jehož nos teď nabil barvu zralé ringle, vyřeší situaci, která mezi nimi vznikla. Jak se ukázalo, rozhodl se desátník předstírat, že se nic nestalo a kontakty s Apolénou omezil na nejnutnější minimum. Ostatní ale ani v nejmenším nešetřil, i když si vybíral. Maledik nechával na pokoji stejně jako Karborunda, protože ať už byl Řemender cokoliv, nebyl sebevrach. A Igor ho vyváděl z míry. Malý mužík vykonal i tu nejpitomnější práci, kterou mu desátník uložil, rychle, dobře a s přehledem a navíc se přitom tvářil jako člověk, který cokoliv dělá, dělá rád a to bylo pro desátníka naprostou záhadou. Na ostatní se vrhal zcela bezdůvodně, obtěžoval a honil je, dokud neudělali nějakou triviální chybu a pak je seřval k smrti. Nejčastěji si k tomu vybíral vojína tupečka, známého jako Coto, který byl hubený jako šindel, měl kulaté oči, byl nervózní a před každým mídlem hlasitě odříkával děkovnou modlitbu. Ještě než skončil první den, stačilo, aby na něj řemender zařval a mladý tupeček vyzvrátil všechno, co měl v žaludku. A pak se mu desátník vysmál. Až na to, jak si Apoléna všimla, že se ten muž vlastně nikdy doopravdy nesmál. Místo toho vydával podivný zvuk, jakési bublání hlenu hluboko v hrdle, které znělo jako grlojle. <glovil> Přítomnost toho člověka vrhala stíny na všechno. Seržant Honzárum se málo kdy do něčeho pletl. Nicméně Řemendra často pozoroval a jednou, když si všiml, že se na něj Apoléna dívá, na ně zamrkal. První den vykřičel Řemender z vozu Stan, Stan pak dál vykřičel ke vstyčení a po večeři skládající se z okoralého chleba a mírně podezřelých klobás byli vojáci vykřičeni před velkou černou tabuli, aby si na ně mohl Řemender pořádně zakřičet. Do záhlaví tabule Řemender napsal za co bojujeme a postraně pod sebe čísla jedna až tři. Tak dobré, a teď kam Prohlásil a udeřil do tabule hulkou. Existuje někdo, kdo si myslí, že byste vy, hoši, měli vědět, proč vedeme tuhle válku? Jasný! Tak tady to máme. Za prvé, pamatujete se na město Hnětula? Tak na to před necelým rokem proradně zautočili zlobenýské oddíly. Ti. Pardon, ale já měl dojem, že na Hnětulu jsme zaútočili my sami, nebo se pletu desátníku. Ale minulý rok nám říkali, začal Mžoura. Pak koušíte se být chytréj, fají nebalbuža? Podíval se na něj řemender, čím současně jmenoval největší nováčkovský hřích, který měl na svém seznamu. Ne, jen bych rád věděl, na čem jsme, desátníku. odpovídal Mžoura. Byl zavalitý, měl sklon k tloustnutí a patřil k o něm lidem, kteří se snaží být neustále alespoň trochu užiteční o ním poněkud mírně vlezlým, mnohdy nežádoucím způsobem, kdy pro vás dělají drobné práce a úsluhy, za které si sám nestojíte. Bylo na něm něco zvláštního, i když vezmeme v úvahu, že seděl neustále vedle cota, který měl dost podivnosti pro všechny a byl pravděpodobně nakažlivý. A právě teď zachytil Remendru v pohled. Vyrukovat Pomžourovi to nebylo nijak zábavné, ale co to? Hm, co to vždycky stál za nějaké to zvýšení hlasu? Posloucháte, fají tu pečku! zařval Remender. Co to, který seděl se zakloněnou hlavou a se zavřenýma očima se strhnutím, probral? De Desátníku? Vykoktal pracně, když si uvědomil, co a jak. Ptal jsem se, jestli pasloucháte tu pečku. Jistě, desátníku. Vážně? No ne. A můžu se zeptat, co jste slyšel? He? Pokračoval Řemender hlasem, který byl směsící medu a jedu. Nic, desátníku, ono teď nemluví. Řemender se s hluboka a s potěšením nadechl svého milovaného zlého ovzduší. Strmde bezcenýho, zbytečného a smrdutýho! Najednou se ozval ten zvuk. Byl slabý a nepopsatelný, Takový, jaký v jistém prostředí slyšíte každý den, v němž lidé vykonávají své povinnosti, ale od nějž nemůžete čekat, že si ho někdo například zapíská nebo že se stane součástí nějaké zajímavé sonáty. Byl to jednoduchý zvuk kovu, který se těše otírá o kámen. Honzárum sedící na druhé straně ohně sklonil šavly. V druhé ruce měl brousek. Všichni na něj upřeli pohledy, ale on jim je bezmrknutý oplatil. Co? Aha, no, já si jen tady, na špičce, vylepšuji ostří. Oznámil jim s nevinným výrazem. Omlouvám se vám, jestli jsem vás přerušil desátníků. Jen pokračujte. V tom okamžiku přispěchal desátníkovi na pomoc jeden z nejsilnějších živočišných pudů, pod sebezáchovy. Nechal roztřeseného cota být a obrátil se zpět k malmužovi. Ano, je to tak, my jsme taky zaútočili na hnětolu, připustil Řemender. A to bylo předtím, než na něj zaútočili zlobenejci, vyzvídal maledikt. Budete mě poslouchat, vyštěklo Řemender. Hrdinsky jsme zautačili na Hnětulu, aby jsme získali zpátky to, co je už od bůh víkdy území. A ti zrádní požírači tu říjnu nám to pak zase ukradli. Teď, když už bylo jasné, že neuvidí, jak bude řemender sťat, se Apoléna v myšlenkách poněkud zatoulala. O toho dost věděla. Při nejmenším polovina staříků, kteří chodili pící jim otcem, se toho útoku zúčastnili ale nedalo se od nich čekat, že to budou dělat rádi. Někdo prostě vykřikl kopředu. Celý problém spočíval v řece Kňák. Ta se vinula napříč širokou úrodnou plání plnou naplavenin jako kus provázku, který tam někdo opustil. ale občas přišly záplavy a jindy k tomu stačil velký padlý strom, Řeka několikrát změnila směr a její nové zákruty se rozběhly celé míle daleko od původního koryta. A právě ta řeka tvořila mezinárodní hranici. Vynořila se z myšlenek při slovech, jenže tentokrát jsou všichni na jejich straně k Singl. A víte proč? Kvůli Angmorporku. Pád jsme zastavili jejich dálkový dostavníky, co jezdí jí nás, a strhli ty jejich skorvený signální věže, které jsou odpornou svatou krádeží a hříchem páchaným přetváří našeho nukáta. Ankmarpor je bezbožný města, ale já slyšel, že je tam víc než 300 kostelů, kaplí a svatostánků. Uvažoval nahlas Maledikt. Řemender na něj zíral s nepopsatelnou nenávistí, tak hlubokou, že chvíli trvalo, než se mu podařilo odrazit od jejího dna. Ankmar Park je strašlivý město, vzpamatoval se nakonec. Jedovat jako ta jeho řeka. Teď už se skoro ani pro lidi nehodí. Pustili si tam taky kdejakou pakáž, zombie, vlkodlaky, trpeslíky, upíry, traly. Najednou se uvědomil, kdo jsou jeho posluchači, zakoktal se a zalapal podechu, což je samozřejmě v některých případech moc dobrá věc. Ale tam to je odporný, prohmělý, zákonem pohrdající a přelidněný doupě neřestí. A to je taky důvod, proč ho tak miluje princ Heinrich. Úplně ho omámilo. Koupilo si ho lacinejma hračkami, protože tak už to ankh hraje, chlapi. Tam si vás prostě koupěj. Postaraj se, abyste je přestali obtěžovat. K čemu je dobrý, že se vás pokouším něco naučit, když se pořád tak pitomně vyptáváte? No, mě zrovna napadlo, proč je to město tak přeliměný desátníku, ozval se Řimbo když je to tak hnusný místo, samozřejmě. To proto, že tam žijou pokleslí a degenerovaní lidi vojíne. To oni poslali vojáky sem dohor, aby pomohli Heinrichovi obsadit naše milovanou otčinu. Prince odvrátil od cest našeho Nugáta a vrhl se do náruče angmorporské Že Řemender se zdal potěšen sám sebou, protože se tady opravil včas a pokračoval druhý, jako kdyby to nestačilo, poslal Ank se se svýma vojákama řezníka Elánia. To je nejhorší člověk z toho pekelního města. Nespokojej se s ničím jiným, než naší dokonalou zkázou. Já slyšel, že se v Ankmorporku akorát namíchli, protože jsme jim zbourali signalizační věže, ozvala se Apoléna. Ty stály na našem svrchovaným území, Jenže ono to bylo vlastně ve ji, dokud začala Apoléna. Řemender na ně rozlobeně pohrozil prstem. Ty, ty mě poslouchej, čuráčku. Žádná země, zvláště taková jako borográvy je, nemůže být velká a nemít přitom nepřátelé. Což mě přivádí k bodu tři, čuráčku, který tady sedíš a myslíš si, kdo ví, jak nejsi chytrej. Všichni si to myslíte. To vidím jasně. Takže teď si zapamatujte tohle, ano. Na vaší vlastní zemi se vám nemusí všechno líbit, ho? Možná, že to není to nejdokonalejší místo, ale je co? Je naše. Možná si myslíte, že nemá právě ty nejlepší zákony, ale jsou to naše zákony. Okolní hory snad nejsou nejhezčí ani nejvyšší, ale jsou naše bojujeme za to, co je naše chlapy. Řemender si s plesknutím přitiskl roku na srdce. Pavsteňte každý, jeden syn své vlasti, přestaňte pít už hořké revišťávu. Postupně se k němu připojili, Různě hlasitě a někteří jen pobrokováním, ale jinak to nešlo. I kdyby měl člověk zpívat jen la, la, la, a Poléna, která patřila k těm lidem, kteří se právě při podobných příležitostech kratmo rozhlížejí, si všimla, že mžoura zná přesně slova a Řemender má v očích slzy. Co to nespíval vůbec, ale za to se modlil. Tak tohle byl od Řemendra dobrý trik. Zvala se jedna z těch méně ctihodných částí, kde si v pozadí a poléně na mozku. K úžasu všech Řemender pokračoval a sám celou druhou sloku, kterou si nikdy nikdo nepamatuje. A pak na ně vrhl krátký úsměv, který jakoby říkal jsem větší vlastenec než vy všichni. Pak se pokusili vyspat na oné dávce měkosti, kterou dokázali poskytnout dvě tenké přikrývky. Chvíli ležely mlčky. Honzárum a Žemender měli své vlastní stany, ale oni všichni instinktivně věděli, že z těch dvou Alespoň Řemender patří k odrůdě tajných naslouchačů a postávačů za stanovými chlopněmi. Asi po hodině, kdy na plátně stanu zašuměl déšť, ozval se Karborond. No, tak teda jo, mám dojem, že už mi to došlo. Jestli budou lidi grubharblebí, Budeme bojovat za grupar blbost, páči to naše blbost. A to je dobrý ne. Několik vojáků nad jeho úvahou užaslo, takže se ve svých dekách pod mě posadili. Uvědomuju si, že bych tyhle výrazy měl znát, ale co znamená to tvoje slovo grupar? ozval se z navlhlé temnoty malediktů v hlas. Jo, to. No, když táta troll a máma troll a voní to. Aha, dobrá, jo, tak už to vím, díky. A to, na co tady narážíme, příteli, je patriotismus. Tak má zem bez ohledu na to, jestli dobrá či zlá. Měli bychom milovat svou vlast, ozval jsem Žura. Dobrá, ale který její kus zadunil Řimbu v hlas z nejvzdálenějšího kouta stanu. Raním sluncem hory, to strašlivé jídlo, ty odporné hříchy, celou mou vlast kromě toho kousku, na kterém stojí Řemender, ale vždyť jsme ve válce. Ano, ta je ale situace, do níž ti dostali oni, vzdychla si Apoléna. Řeknu vám jedno, tohle já neberu. Všechno je to podvod. Šlapou po vás a když potom naserou nějakou sousední zem, vy za ně musíte bojovat. Když chtějí, abyste se za ně dali zabít, tak je to jen vaše země, řekl Řimbo. Všechny nejlepší kousky týhle země jsou tady v tom stanu. Ozval se s přesvědčením, co to. Na společnost se sneslo rozpačité ticho. Rozpršelo se. Netrvalo dlouho a plátno začalo prosakovat. Nakonec někdo řekl, hledte, a co se stane, když někdo podepíše a pak si to dodatečně rozmyslí? Byl to mžoura. Myslím, že se tomu říká dezertce a useknout ti za to hlavu, sdělil mu přátelský maledikt. V mém případě by to byla nepříjemná komplikace, ale tobě, drahým mžouro, by to rozhodně narušilo společenský život. Já ten blbý v obrázek nepolíbil, ohlásil v spůrně Rimbo. Když se řemender nedíval, obrátil jsem ho a políbil jeho zadek. To nevadí, řekli by, že zo stejně políbil, zabručel maledikt. Ty tyš, políbil vévodky na to? Na zadek? Ujišťoval se zhrozený, co to. Na zadní stranu v obrázku chápeš, upřesňoval řimbo. Nebyl to její zadek. Kdyby to byl její pravej zadek, nepolíbil bych ho, jasný? Z několika stran zaznělo opatrné pochechtávání a od někud dokonce krátký smích. To ale bylo špatné, rozhorčil se, co to. Nugát v nebesích jistě viděl, že to děláš. Vždy to byl jen obrázek, ne, bránil se Řimbo. A vůbec, jaký je v tom rozdíl? Předek nebo zadek jsme v tom stejně všichni a ještě jsem neviděl ani stejk z kus prorostlýho. Od někud z výšky zadunilo. Já se dal abych viděl vzrušující cizozemské země a sešel se s erotickýma lidma, oznámil jim Karborund. Na okamžik zavládlo rozpačité ticho. Řekl bych, že smyslel exotické lidi, ne? Jo, takový, souhlasil trol. Jenže oni nám pořád jen lžou, upozornil někdo ze tmy a Apoléna si najednou uvědomila, že to byla ona sama. Pořád a ovšem. Amen, dodal Simbo. Bojujeme za Lháře. Ale, ať to jsou třeba Lháři, utrhla se na ně Apoléna a poměrně dobře přitom napodobila Řemendru vlas. Ale jsou to naši Lháři. No tak, děti, ozval se zase Maledikt. Neměli bychom se zkusit aspoň trochu vyspat? Strýček Maledikt vám dá typ na malý příjemný sen? Nechte si zdát o tom, že až půjdeme do boje, až vyrazíme do útoku, povede nás desátník Řemender. Nebude to krása? Po nějaké chvíli prolomil ticho v hlas. To jakože půjde před náma? No jasně. Vidím, že chápeška kam mířím, Řimbo, přímo před tebou, na tom hlučném, divokém a zmateném bitevním poli, kde se může hm, hm, hm, zvrtnout tolik věcí. A všichni budeme mít zbraně? Nadhodil Mžoura hlasem plným toužebného očekávání. Samozřejmě, že budeme mít zbraně, vždyť jsme vojáci a přímo před sebou budete mít svého nepřítele. To je skvělý sen, male. Tak si toho chuží. Police se obrátila na bok a pokusila se udělat si pohodlí. Jsou to všechno lži, pomyslela si poněkud omámeně, protože se pomalu začala propadat do spánku. Jen některé jsou o něco hezčí než ty druhé, to je všechno. Lidé vidí to, co si myslí, že nejspíše vidí. Dokonce i já jsem lež, jenže mě to zatím prochází.